Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина 2, розділ 18. Як ви тут? Я тільки но увійшов, відповів граф і звернувся до архієпископа. З мого боку було непростимо добродію змусити вас чекати так довго. Не приховую, мені доповіли про ваше прибуття близько години назад, але я не міг зупинити дуже тонкий процес в одній з реторт. Граф Пейрак так і прийшов у своєму довгому до п'ят балахоні алхіміка, схожому на широку сорочку, на якій вишиті знаки зодіаку поєднувалися з різнокольоровими плямами від кислот. Анжеліка була впевнена, що він навмисне не зняв халата і навмисне, звертаючись до архієпископа Тулузького, назвав його «добродієм». Підкресливши тим самим, що говорить із ним, як із бароном Бенуа де Фонтенаком – тобто як рівний із рівним. Граф знаком покликав слугу, що перебував у передпокої, щоб той допоміг йому зняти балахон. Після цього він підійшов до прилата і вклонився. Промінь сонця висвітлив його темне волосся з великими блискучими локонами, за якими він ретельно стежив, і вони могли б з успіхом змагатися з найкращими паризькими перуками, які тоді починали входити в моду. «У нього найкрасивіше волосся на світі», – подумала Анжеліка. Її серце трепетно забилося, хоча вона й не хотіла собі в цьому зізнатися. У пам'яті спливла вчорашня сцена. «Це не так», – знову вперто повторила вона, – співав хтось інший. «Ого, я йому ніколи цього не пробачу». Тим часом граф Депейрак наказав присунути високий табурет і сів біля Анжеліки, трохи позаду неї. Вона не бачила чоловіка, але до неї доходив аромат його дихання, який зараз нагадував їй тільки одне ту солодку мить. До того ж, вона інстинктивно відчувала, що з де Пейрак, обмінюючись незначними фразами з архієпископом, не відмовляє собі задоволені поглядом пестити потилицю і плечі своєї молодої дружини, і більше того, що його погляд зухвало занурюється в глибину корсажа, що вабить, що приховує її бездоганні груди, якими граф милувався напередодні. Це був ніби виклик прилату, який мав славу непохитного у своїй чесноті. І справді архієпископ Тулуський, хоч і успадкував сан від одного зі своїх дядьок, все ж таки побажав ще прийняти чернецтво, щоб, поклавши на свої плечі відповідальність за управління однією з найбільших єпархій Франції, стати також справжнім пастором віруючих. І саме тому, що його бездоганне життя могло бути прикладом благочестя, він був особливо небезпечний. Анжеліку так і підмивало обернутися до чоловіка і благаючи сказати йому «Прошу вас, будьте обережні». І в той же час думки її були зайняті іншим – вона насолоджувалася цим безмовним виразом почуттів. Їй хотілося, щоб він торкнувся її дівочої шкіри, яка не знала ласки. Вона жадала поцілунку, який занурив би її в тепло. Анжеліка сиділа дуже прямо, навіть трохи напружено, і відчувала, як у неї починають горіти щоки. Вона твердила собі, що її страхи безглузді, і в поведінці графа немає нічого, що могло б дратувати архієпископа, Адже вона, зрештою, дружина графа Депейрака, і за законом належить йому. Її раптом охопило бажання дійсно належати йому, забути, заплющити очі і довіритися його обіймам. Її хвилювання, напевно, не вислизнуло від графа, і він, мабуть, посміюється з неї. Він грає зі мною, як кішка з мишкою. Він мститься мені за те, що я знехтувала ним, розгублено думала вона. Щоб приховати своє сум'яття, вона покликала хлопчика, який притулився на подушці в кутку кімнати, і наказала йому принести бонбоньєрку. Коли хлопчик приніс скриньку з чорного дерева з перламутровими інкрустаціями, наповнену горіхами, зацукрованими фруктами, драже з родзинками та рожевим цукром, Анжеліка вже взяла себе в руки і тепер почала стежити за розмовою чоловіків з великою увагою. Ні, добродію», – говорив депирак, з безтурботним виглядом, жуючи пастилку і запахом фіалок. «Не думайте, що я зайнявся наукою з метою опанувати таємниці, які дали б мені владу та могутність. Просто мене завжди тягло до знань. І якби, наприклад, мені не вдалося розбагатіти, я спробував би отримати посаду наглядача королівських вод. Ви, мабуть, не уявляєте собі». Наскільки Франція відстала у таких питаннях, як штучне зрошення, відкачування води насосами? Римляни були в десять разів більш обізнані, ніж ми. А коли я подорожував Єгиптом і Китаєм? Я знаю, графе, що ви дуже багато подорожували. А ви не були в тих країнах Сходу, де ще не втрачені секрети волхвів? Жофрей де Пирак засміявся. Бував, але волхвів там не зустрічав. Магія не моє покликання. «Її я залишаю вашому мужньому і наївному Беше». Беше весь час запитує, коли ж ви дозволите йому бути хоча б при одному з ваших дослідів та стати вашим учнем? «Пане, я не шкільний вчитель, але навіть якби я був ним, я запевняю вас, не підпускав би до науки людей обмежених». «Але цей чернець має славу людини тонкого розуму. У схоластиці можливо». Але в науці, де потрібне вміння спостерігати, він нікчемна. Він бачить речі не такими, якими вони є насправді, а такими, якими вони видаються йому. На мій погляд, ця людина нерозумна і обмежена. Нехай так, це ваша точка зору. Я ж недостатньо знаюся на світських науках, щоб судити, наскільки ваша антипатія щодо нього обґрунтована. Але не забувайте, що чернець беше, якого ви вважаєте людиною неосвіченою, Написав чудову книгу з алхімії, вона вийшла в 1639 році. І мені, до речі, з трудом вдалося домогтися від риму дозволу на її видання. Якщо це справді наукова праця, то йому не важливо, схвалений він церквою чи ні, досить сухо помітив граф. Дозвольте мені залишитися іншої думки. Хіба дух церкви не тягнеться на всю природу і всі її явища? Я не бачу причин, чому це має бути так. Згадайте, монсеньоре, слова Бога. Кесареві, кесареве. Кесар – зовнішня влада людей, але й зовнішня влада речей. Цими словами син Божий захотів утвердити незалежність душі та релігії від матеріального світу. І я не сумніваюся, що сюди належить і абстрактна наука. Прилад похитав головою, і його тонкі губи витяглися в нудотній усмішці. Захоплююсь вашою діалектикою, вона варта великих традицій і показує, що ви чудово засвоїли теологію, якої навчалися в університеті нашого міста, однак саме на цю область і простягає свій суд найвище духовенство, щоб покінчити з суперечками, бо ніщо так не схоже на здоровий глузд, як його відсутність. Ця фраза у ваших устах, монсеньоре, своєю чергою, викликає в мене захоплення. Справді, якщо йдеться про питання, що не стосується безпосередньо церкви, тобто не про догмат чи моральні підвалини. Я переконаний, що маю спиратися в науці на досвідчені дані, а не на всілякі логічні прийоми. Іншими словами, я маю довіритися методам спостереження, викладеним беконом у його новому органоні, що вийшов у 1620 році, а також вказівкам, даним математиком Декартом, чиї міркування про метод – залишаться наріжним каменем філософії та математики. Анжеліка бачила, що імена цих двох учених майже нічого не говорили архієпископу, хоча він і мав славу ерудованої людини. Вона хвилювалася, якби суперечка не набула більш гострого характеру, адже Жофрей не буде церемонитися з архієпископом. «І що в чоловіків за пристрасть сперечатися про всяку дрібницю?» – подумала вона. Найбільше її лякало, якби архієпископ Спритними маневрами не привабив графа в пастку. Цього разу слова Жофрея де Пейрака, здавалося, зачепили архієпископа. Його блюді чисто поголені щоки спалахнули рум'янцем. Він опустив повіки. І на обличчі його з'явився вираз гордовитої підступності, який налякав Анжеліку. «Месір де Пейрак, сказав він, – «ви кажете про владу, про владу над людьми, про владу над речами». Невже вам ніколи не спадало на думку, що ваш разючий успіх у житті може багатьом здатися підозрілим і особливо насторожити пильність церкви? Ваше багатство, яке зростає з кожним днем, ваші роботи, які приваблюють до вас вчених, що посивіли над книгами? Минулого року я розмовляв з одним німецьким математиком. Він дивувався, як вам вдалося, немов граючи, вирішити такі складні проблеми, над якими марно билися найбільші уми нашого часу. Ви говорите дванадцятьма мовами. Мірандола, який жив півтора століття тому, знав вісімнадцять мов. У вас чудовий голос, який змушує бліднути від заздрщі великого італійського співака Мароні. Ви легко пишете вірші і досконало володієте мистецтвом «Пробачте мене, пані», підкорювати жіночі серця. А як це... Анжеліка здогадалася, що чоловік показав рукою на свою понівечену щоку, і в неї стислося серце. На мить архієпископ зніяковів, але відразу з роздратуванням кинув. «А, не знаю як, але вам вдається змусити їх забути про це. У вас надто багато талантів, повірте. Ваша обвинувальна мова дивує мене і турбує», – повільно промовив граф. «Я навіть не припускав, що викликаю таку заздрість». Адже мені здавалося, що навпаки я скривджений долею. Він схилився до архієпископа, і очі його раптом заблищали, немов перед чутті гарного жарту. А чи знаєте ви, мансеньоре, що я певною мірою мученик-гугенот? Ви, гугенот? – з жахом вигукнув прелад. Я сказав певною мірою. Ось моя історія. Коли я народився, моя мати віддала мене годувальниці, яку вона обрала, керуючись не віросповіданням, а величиною її грудей. Годівниця ж була гугенотка, вона відвезла мене до Севенни, до свого села, над яким височив замок дрібного сеньора-гугенота, а неподалік, як водиться, був замок іншого сеньора-католика і поряд католицькі села. Не знаю, з чого все почалося, мені було три роки, коли відбувся бій між католиками і гугенотами, Моя годувальниця та інші жінки з її села сховалися у замку дворянина гугенота. Вночі католики взяли цей замок штурмом. Усіх, хто там сховався, убили, а замок підпалили. Мене ж, полоснувши тречі по обличчю шаблею, викинули у вікно з третього поверху, прямо в сніг. Сніг і врятував мене від гілок, що горять, які падали довкола. На ранок один із католиків прийшовши в замок, щоб поживитися чимось, а він знав, що я син Тулузького Сандйора, побачив мене, підібрав і засунув у кошик, що був у нього за спиною, разом із моєю молочною сестрою Марго, єдиною з місцевих жителів, що вціліла після Різанини. Нашого рятівника шляхом кілька разів застигали снігові бурани, і він ледве дістався долини. Коли він прийшов до Тулузи, я був ще живий. Моя мати роздягнула мене, винесла на сонячну терасу і заборонила лікарям наближатися до мене, заявивши, що вони можуть тільки доконати мене. Так я лежав кілька років на сонці, тільки до 12 років я почав ходити, а в 16 я вже поплив на кораблі. Ось як я зумів стільки всього дізнатися. Спочатку мені допомогла хвороба і вимушена нерухомість, потім подорожі і в цьому немає нічого підозрілого. Помовчавши, архієпископ задумливо промовив, «Ваша розповідь пояснює багато. Тепер мене не дивує ваша симпатія до гугенотів. Я не відчуваю симпатії до гугенотів. Ну тоді скажемо, ваша антипатія до католиків. Я не відчуваю антипатії до католиків. Я добродію людина не сучасна. І мені важко жити в нашому столітті нетерпимості. Мені слід би народитися на вік або на два раніше, в епоху відродження». Навіть назву більше пестить слух, ніж реформація, коли французькі барони відкривали для себе Італію. І завдяки їй є блискуча спадщина античного світу – Рим, Греція, Єгипет, біблійні землі. Барон де Фонтенак ледь помітно стрепенувся, і це не вислизнуло від Анжеліки. Він таки завів його туди, куди хотів, майнула думка. «Поговоримо про біблійні землі», – м'яко почав архієпископ. Адже сказано ж у писанні, що цар Соломон був одним із перших волхвів і сплив на кораблів Офір, де далеко від нескромних очей перетворив прості метали на дорогоцінні. Писання свідчить, що він повернувся на кораблях, навантажених золотом. Священне писання говорить також, що повернувшись, цар Соломон подвоїв податки, що свідчить про те, що він привіз не так багато золота, а головне – не знав, коли зможе знову поповнити свої запаси. Якби цар Соломон дійсно знайшов спосіб отримувати золото, він не став би ні збільшувати податки, ні посилати кораблі до офіру. Можливо, у своїй мудрості він не побажав розкривати своїм підданим таємниці, якими вони могли б зловживати. А я скажу більше – цар Соломон не міг знати секрету перетворення металів на золото, бо таке перетворення неможливе. Алхімія не наука, це просто зловісний фарс, вигаданий у минулі століття. Прийде час, і над цим сміятимуться, тому що ніхто ніколи не зможе перетворити ніякий метал на золото. А я вам скажу, блідно чи вигукнув архієпископ, що на власні очі бачив, як баше занурив олов'яну ложку, приготований ним склад, і коли виняв її, вона перетворилась на золоту. Вона не перетворилась на золоту, а просто вкрилася шаром золота – Якби він взяв на себе працю злегка подряпати верхній шар, він виявив би під ним олову. Абсолютно вірно, але Беше стверджує, що це початок перетворення, перша стадія феномена. Настала мовчанка. Рука графа ковзнула по підлокітнику крісла, в якому сиділа Анжеліка, і торкнулася її зап'ястя. «Якщо ви впевнені, – недбало сказав граф, – що ваш чернець знайшов чарівну формулу, про що ж ви прийшли просити в мене сьогодні?» Архієпископ і оком не моргнув. «Баше переконаний, що ви маєте головний секрет, який дозволить довести цей процес до кінця!» Граф дзвінко розреготався. «Ніколи ще я не чув більш кумедного твердження!» «Невже б я почав витрачати час на такі дурні пошуки?» «Підолашний баше!» Я охоче залишаю йому всі хвилювання і всі сподівання, які може принести ця його лженаука. І страшний гуркіт, подібний до удару грому чи гарматного пострілу, не дав йому домовити. Жофрей де Пирак, побілівши, схопився. Це, це в лабораторії. Боже мій, будь-яке не вбило Куасіба. І він квапливо кинувся до дверей. Архієпископ піднявся на повний зріст з виглядом вершника правосуддя. Він мовчки дивився на Анжеліку. «Я їду, пані», – сказав він нарешті. «Мені здається, що в цьому будинку одна моя присутність викликає лють сатани. Дозвольте мені піти». І він широким кроком попрямував до виходу. Почулося клацання батогів, крики кучера, і карета архієпископа викотилася через головні ворота. Залишившись, одна приголомшена Анжеліка витерла хусткою під, що виступив на лобі. Розмова між архієпископом і чоловіком, яку вона слухала з великим хвилюванням, привела її в збентеження. Вона твердила собі, що їй смертельно набридли всі ці суперечки про Бога, про царя Соломона, про брехню і про магію, але тут же вона дорікнула себе в богохульних думках і покаялася в них. Зрештою вона дійшла висновку, що чоловіки не зі своїми розмовами і, мабуть, вони набридли навіть самому Богу.